deattrul la microfon pentru elevi 19, în Italia Un băiat genovez de 13 ani fiul unui muncitor a plecat singur din Italia până în America pentru a-și căuta mama Imposibil În romane totul este posibil Atunci când nu-ți vezi mama de ani, de zile, ai merge probabil pe lună ca să o îmbrățișezi Spune mai departe, Roxy Mama băiatului plecase cu doi ani înainte la Buenos Aires, capitala Argentinei, pentru a se angaja ca amenajer la o casă bogată, să poată câștiga ceva bani ca să-și întrețină familia, care, în urma mai multor să sărăcise și se îndatorase. Situație cunoscută. Un timp corespundea regulat cu familia, așa cum se înțelesea. Soțul trimitea scrisori de său care le dădea pe mei, iar aceasta ele emânate ale ei, pe care vărul le trimitea la Genova. La fiecare trei luni, femeia trimitea și o sumă frumușică Cu care soțul, care era un om cum se cade, plătea rând pe rând datoriile Dar, la un an de la plecare, după o scrisoare scurtă în care aceasta le spunea că nu stă prea bine cu sănătatea Nu mai primea nicio veste Marco! Buna! Ești acasă? Bine ai venit, sunt la bucătărie! Ce ai de? Iară ai Ne de mama, tată. Asta noapte am visat-o. Mă tem că s-a întâmplat ceva rău. Și eu n-am pic de liniște din cauza asta. m a porni în America să o cau, dar nu pot. De ce? știi cât de greu am obținut locul de muncă. Dacă plec, îl pierd și-apoi cine vă va întreține? Cu ce? Și nici frate tău mai mare nu poate pleca. Abia s-a angajat la muncă. Să ai astăzi un loc de muncă bun e un mare noroc. Nu poți da cu piciorul în el. Nici, nici nu mai știu ce să fac. Rămâne doar să ne rugăm celui de sus. Tată? Dar poate să plec eu. Tu? Dragul meu copil, ești încă mic pentru o asemenea călătorie. Buenos Aires este în alt capăt al luni, este ocean. Cum să te duci tu singur acolo? Nu, nu, scoate din cap gândul acesta. Mi-ajunge o dorere în suflet. Te Am văzut astăzi discutând cu capitanul corabiei care pleacă în America. Da. Ridică ancora mâine spre seară. Tată, lasă-mă să plec eu în America, să o caut pe mama. Te implor. Nu mai pot trăi în neștire. O mereu. Mi-e de ea. Sunt băiat mare. Nu o să nu se întâmple nimic. Cât o să ne chinuim așa, cu toții în neștire. Lasă-mă, tată! Nu mai pot trăi de dorul mamei. Eu, fiule, nu pot nici munci ca lumea, nici mânca, nici dormi, nici... Ce te-a spus capitanul tate? Mai are vreun loc? Are. Are, fiule, unul. Îl-am rugat să la rezerveze pentru... Pentru mine? Va să zic că îmi dai voie să plec. Mulțumesc, mulțumesc tate. Și te rog să ai încredere în mine. Am să răsculesc tot orașul cel mare. Dar am să o găsesc pe mama. O să des! Neapărat am să o găsesc pe mama! Îți promit! Să fac cu guza bagajere! Ai, să ai grijă de tine, să fii atent, să te ferești de oameni răi, da, iată, iată și câteva lire, Ți or prinde bine, cum ajungi în Argentina să-mi să dai cumva de știre și cum o găsești pe maică-ta, veniți, veniți cât mai gravnic acasă. Nu, nu ne mai trebuie nici bani, nici avere! Nimic, nimic! Mai bine să fim cu toții împreună, Acum, muncesc eu, muncește fratele tău. Ne vom descurca. Așa voi face, tată! Neapărat! Da. Ne întoarcem curând, ai să vezi! De mine să nu-ți faci griji! Sunt mare de acum! O să mă descurc! Leci pentru un Țel Nobil și Dumnezeu te va ajuta. Nu se mai vede genova mea, dragă. Oare ce mă așteaptă? Pro acesta este atât de imens sunt atât de care emigrase eu să mă simt singur singurel, și mare este atât de mare numai apă cât cuprins cu ochii. Oare ce face acum mama? Nici prin cap noi i trece că m-am pornit să cau. Oare? Are cum arată acum, e tot așa de frumoasă. Mâinile ei sunt tot așa de moi. Chiar dacă au trecut doi ani de când e plecată, eu tot mai simt mângâierea, e ușoară. Mai simt sărutul ei dulce, îi văd surâsul surprins de la plecare. Mamă, mamă, dacă ai ști cât de mult ne ai lipsit! Fără tine casa a devenit pustie și rece. stai ghimuit la proră ca un câne să mănânci, să te muiști ce cu tine? de neauri strigai prin somn. am am visat urât treacă cu noaptea ia ridică-te ridică uite-te uite-te în jur Uite vezi ce frumos e unde suntem? Am trecut de strântoarea Gibraltar Și iată, intrăm în Oceanul Atlantic. Înseamnă că până, până în America nu a am mai rămas mult <laughs> E încă mult, tare, mult, tare, mult E la alt capăt al lumii, ce vrei Și Italia noastră, dragă, rămâne tot mai departe da, tu ce cauți singur la o asemenea departare? Cred că n-ai funcțit de acasă nu, nu. Văzut la Genova Parcă te petrecea cineva Da Tata Eu m-am pornit în Argentina să o caut pe mama A plecat la Buenos Aires Acum doi ani Ca să câștige ceva bani De un an nu mai știm nimic despre ea Da Ești un băiat curajos Bravo dar nu sta așa de trist, până ajungem, mai este încă tare mult. Când te vei întâlni cu Maică-ta, trebuie să arăți bine, să fii unic și sănătos. Hai, hai, hai, mai mișcă-te-o, dar nu mai uite de-n jur, privește, privește ce răsări de soare minunat. Așa ceva poți vedea numai în largul o Păi, Micule genovezi, ce mai faci? Tot trist și abătut?" Călătoria asta pare că nu se va sfârși niciodată. Apă și cer, cer și apă, azi la fel ca ieri, mâine la fel ca azi, mereu, mereu la nesfârșit." Păi dacă stai zile întregi sprijinit de parapet, privind buimac apa fără de sfârșit?" La ce te gândești, tui? Mă gândesc. Mă gândesc la mama. Mă tem că n-am să o găsesc. Mă tem că... Nu. Nu mai e în viață. Ce vorbești, băieți? Parcă se poate așa ceva. Mama ta trăiește. O să găsești. Bine ar fi să fie așa. Eu însă am o presimțire. Mă frică să mă culc. Cum adorm, am mereu același vis. Apare mereu chipul unui necunoscut care mă privește cu un aer de compasiune și îmi spune la ureche. Mama ta e moartă. Ei, ei prostii. Treacă-se cu noaptea. Curaj, copiile. O vei găsi pe mama ta sănătoasă și mulțumită. Eu plec la fiul meu S-a stabilit lângă orașul Rosario Are o moșie acolo Este agricultor Ei, ustulei Astăzi e ziua cea mare! Ajungem! Iată, vaporul nostru, acuși va arunca ancora în imensul râu la plata, pe țărmul căruia se întinde Guienos Ailesu. Poate astăzi de domnul și-o găsesc pe mama. Nu mai am răbdare. Bă, închipuit! Mama! Mama se află la doar câteva mile distanță. Nici prin cap nu-i trece, că eu sunt atât de aproape. Am venit în America singur. Doamne, ce curajos sunt! Nu o să mă creadă! Ha, hai strânge-ți sucușoarele mai repede, că iată se apropie vaporajul care ne va duce la mare. Degeaba. Nu, nu! Hunt, au guzunarii și pe tine! Hoții, astea chiar că nu au niciun Dumnezeu! să iei banii unui copil! de lume păcătoasă! Dumnezeu, o trinci! Important este că am ajuns în orașul unde trăiește mama. Și că de degrabă de o voi vedea! Așa e, așa e, băiete! Dumnezeu să te aibă în pasă și să te ajute să o găsești! Despărțim aici. Eu trebuie să merg mai departe, spre orașul de Rosariu, unde mă așteaptă fiul meu. Drum bun, nene! Drum bun, băieții! Eu mă pornesc să caut strada unde stă berișorul lui taica meu. Aici toți vorbesc spaniul ăla. Oare nu voi înțelege? Dar hai să încerc! De un bărbat făinic. Pare a fi cum se cade. Nene, nu vă supărați. Pot să vă întreb ceva? Sigur. Stai să ghicesc. Ești italian. Da, am venit din Genova. Vă rog să-mi spuneți cum să găsesc strada Los Artes. Știeți ti? Sigur că știu. Atunci e simplu este pe strada pe care ai venit drept înainte, ci la fie ce cod citește numele străzilor. În cele din urmă vei găsi și strada care te interesează. Mulțumesc, nere. noroc, he, hey, noroc, italianito! Strada Los Artes. Unde ești mai? Ia să vedem, nu asta? Nu, poate următoarea. Câte luni în jur, toți se grăbesc. Ia să fiu mai atent la femeile de pe stradă. Dacă din întâmplare apare mama, oare ce ar zice să mă vadă așa, dintr-o dată, în fața ei? Mama, mă ești? Nici prin cap nu-mi strece cât de aproape sunt de tine. Ia să vă ce stradă e asta. Los? Artes. Los Artes. E strada Los Artes. Ce număr e aici? 117. Mie însă îmi trebuie 175. Mai repede. Să ajung cât mai repede la prăvălia vărului tata. Iar, iar de acolo la mama. O, mamă. Mamă, oare e adevărat că te voi revedea în curând? Iată și numărul 175. Da, e prăvăria pe care o caut. Să intru mai repede. Dar, la, și ea eu, domnul noastre. bună ziua! bună ziua? Ce dorești, copil? Sunt din Italia. Aceasta este prăvăria lui Francesco Mereri. Francesco Merele a murit. A murit? Când a murit? Ei, de o bucată de vreme, de câteva luni. Nu-i mergeau afacerele. A fugit. A, ah, lumea zice că ar fi plecat în Baia Bianca, foarte departe de aici. Și a murit, îndată ce a ajuns acolo. Acum prevenirea e Iana? Eu. Eu am venit din Italia. Merele o cunoștea pe mama mea. Mama mea era servitoare aici a domnului Chinesc. Doar el putea să-mi spună unde stătea. Am venit în America să o caut pe mama. Merele îi trimitea scrisorile. Trebuie să o găsesc pe mama. Sârmană-i copile. Eu nu știu nimic. Ah, dar pot să-l întreb pe băiatul din curte. El îl cunoaște pe tânărul care făcea comisioane pentru Mereli. S-ar putea să știe ceva. Vă rog, doamnă! Ei, băiete! Ia din nou Da, doamnă! Spunem, îți amintește de tânărul care lucra pentru Mereli? Ducea uneori scrisori unei femei de serviciu în casa unor adaini noștri. Da, doamnă, câteodată. La domnul Miechinez, la capătul străzii artelor. Ah, doamne. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne. Îmi spui numărul. Păi nu știu. Cum nu știu. știi? Vină cu mine. Însă ținște băghele un băie, te rog. Mai am ceva bani. Să mergem. Cum la familia Mekines? Lucuia. Acum locuim noi aici, familia Sebelios. Și unde a plecat familia Mekines? Au plecat la Cordoba. La Cordoba? Și femeia de serviciu pe care o aveau. Femeia, mama mea. Femeia de serviciu era mama mea. Au luat-o cu ei și pe mama. Nu știu. Poate știe tata. El i-a văzut când au plecat. Mă așteaptă o a, Tata? Tata, vină rog. A, aici un băiat întreabă de femeie de serviciu a familiei Mechinez. Mama ta e genoveză? Da. Și eu am venit din Genova. Am venit să o caut. N-avem vești de la ea de tare mult timp și... Da, femeia de serviciu genoveză a plecat împreună cu ei. Știu sigur. Unde s-au dus? La Cordoba, un oraș. Atunci... atunci mă voi duce și eu la Cordoba. Trebuie să o găsesc pe mama. N-am văzut-o de doi ani. Ah, biet băiat, Sermane copil. Cordoba se află la sute de mile distanță de aici. Dar... dar eu am venit din Italia să o caut. Mie dor de ea. Voi merge oriunde. Nu mai s-o Stai un pic, stai un pic, nu plânge. Să vedem. Să vedem, poate facem ceva. Ia vin un cur. Bine. Așa zi de aici. Odihnește-te un pic, să vedem. Și zici că ai venit în America, din Italia, fiindcă ți-e dor de mamă. Da. M am văzut-o de doi ani. De un an nu mai știm nimic despre ea. Mi-e tare dor de mama, mă tem că Ei, băiete, liniștește-te. Genovezii parcă sunt curajoși. O să o găsești pe mama ta, liniștește-te. Auzi, ia, dă-i băiatului un pahar cu apă. Bănuiesc că nici bani nu prea ai. Mai -ma am încă. puțin. Uite cum facem Italianita. du-te cu scrisoarea asta. La Boca. E un orășel pe jumătate genovese. La două ore de mers de aici. Îți va arăta drumul oricine. Dute acolo, îl cauți pe domnul căruia este adresată scrisoarea și pe care îl cunosc toți. El te va ajuta să mergi mâine până la Rosario și te va recomanda cuiva care te va ajuta să mergi la Cordoba, unde vei găsi pe familia Mechines și pe mama ta." Da. Uite, mai ține și niște liri. Îți vor prinde bine. Așa. Ține. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Dar uita că l-am mai văzut odată. Cât de mult seamănă cu Buenos Aires. Aceleași stres drepte, interminabile, case albe scunde. De aici, pe undeva, e și casa protectorului meu. El mă va ajuta să ajung până la Cordova. Iată și numărul care-mi trebuie. Locul e aici. Se sun. Doamne! Doamne, ajută-mă! Ce cine-i cauti? m a trimis la el un cunoscut din Buenos Aires. l a plecat asa la Buenos Aires, cu toată familia. A plecat la Buenos Aires cu toată familia? Și eu? Eu ce mă fac? Eu nu am pe nimeni aici. Sunt singur. Iată nu știu ce-i de făcut. Ei se vor întoarce cam peste o lună. Dar eu? Eu ce să mă fac? Sunt sigur. Nu cunosc pe nimeni. A venit tocmai din Italia. Păi asta-i treaba ta. Ia știi ce pleacă de aici. Sunt destul ca tine în oraș. Du-te și cerșește în -și Italia. Până la Cordova este uzi de mers cu trenul. Bani. Sunt prea puțin aproape nimic. Mamă. Mamă. E unde să găsesc eu acum bani că să-mi plătesc călătorie? Aș, aș lucra. Dar unde? Cine mă va așa slab cum sunt? Să cerșesc? Oh nu. Nici în ruptul capului. Mai bine? Mor! Ca să vezi minune, e băiat de pe vapor. Ei, hey, genovesele! Ce cauți aici? Ce ai, cu De ce plângi? Dumneata? Aici? Păi, ca am spus că vin la Rosariu. Aici e fiul meu, dar tu. Tu cum ai ajuns aici? Parcă ziceai că mama ta e la Buenos Aires. S-a mutat cu familia la care lucrat, la Cordova. Acum nu mai am bani ca să ajung acolo. Poate m-a ajutat să găsesc ceva de lucru. Fac orice? Pot să fiu camal, măturător de stradă, comisionar, chiar și cum nu sunt de acolo să lucrez. Nu mai să ajung la Cordova. Acolo, unde e mama mea. Doamne, doamne, cât de slab și de chinuit ai ajuns. Iar ridicată, te ștergeți ochii și vină cu mine. Unde? Vino cu mine, hai să vezi. Hai, hai, hai mai uite. Hai, uite aici peste drum. Aici se adună italienii. La Estrelia de Italia ce e asta? Intră și să vezi. E locul unde se adună și se odihnesc italienii. Sunt aici mult de dăitezi, un loc potrivit. Prieten, vă rog să mă ascultați un pic. Trebuie să vă spun ceva important, să vă prezint pe cineva. Este aici un băiat, un, un compatriot al nostru, ca, da, care a venit singur de la Genova, la Buenos Aires, ca să-și caute mama. A, la bravă! Buenos Aires i-au spus, nu e aici, e la Cordoba. A venit cu la Rosario trei zile și patru nopți a prezentat scrisoarea de recomandare, dar și-au bătut jobel. Nu mai are nicio parachioară Este singur și disperat Ia să vedem Nu putem cu toții să atâtea bani Ca să-și plătească biletul Până la Cordova Ca să o găsească pe mama lui Îl vom lăsa aici no, no, Nu, no. pentru nimic în lume Să nu mai spui asta niciodată da, da, da. Da rog, Și noi suntem imigranți Știm ce înseamnă străinia, nu? Mulțumesc deci da. da. Scoate-ți bani, prieteni să-l ajutăm. Hai să-l Hai, hai, hai, hai, hai să-l ajutăm. E băiat curajos. A venit singur tocmai din Italia. să Fiți generoși, prieteni. Brași, copile. Vei ajunge neapărat la oamă ta. Brași. Mulțumim, mulțumim, prieteni, mulțumim. Mulțumim. Ai văzut? Ai văzut, puștule? Sângile, apă nu se face. Compatrioții te-au salvat. Uite, uite, în mai puțin de 10 minute am adunat 42 de lire. Îți ajunge să-ți cumperi bilet la tren până la Cordova. Ba, chiar și mai și rămâne ceva. Mulțumesc, Nere. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Acum plec în grabă la gare. Poate mm. prind un tren. Cu bine, băiete! Cu bine! Iată-mă în sfârșit și la Cordoba Orașul unde se află mama mea! Mamă, mamă! Mamă, acum să ne întâlnim! Nici nu-mi vine să cred! Așa! Asta e strada care-mi trebuie. Dar iată și numărul indicat. În această casă trăiește familia inginerului Mechines. Iar împreună cu ei și mama mea. Se trai de clopoțean. Și dacă deschide chiar ea. Pe cine cauți la ora asta? Nu vezi că e întuneric afară? Nu e vocea mamei. Bună seara! Îl caut pe inginerul Mechines. Aici locuiește. Doamne, și pe tine te interesează inginerul Mechines. Mi se pare că ar fi timpul să se sfârșească odată istoria asta. Sunt trei luni de acum de când lumea ne deranjează mereu din cauza acestui inginer Mechines. Nu-i de ajuns că am dat și anunț la ziar. Vă trebui să punem și afișe la toate colțurile, că inginerul Mechines și familia sa s-au mutat la Tucuman. S-au... mutat? Iar... Eu îmi blestem pe capul meu. Voi muri în stradă, oare fără să o văd pe mama? Nebunesc, nu mai pot. Doamne Dumnezeule, de ce... Cum ai spus că se numește locul acela? La ce distanță e? Ei, e. sărmanul, copil. Liniștește-te. Nu e așa de departe. Un nimic toată. E, să fie vreo 400-500 de mile. Cam așa. 4-500 de mile? <laughs> și acum? Și acum ce să fac? Cum o găsesc pe mama. Nici nu știu ce să-ți spun, ne băiat. Chiar nu știu. De fapt, ia stai un pic. Ascultă bine la ce mă gândesc. Fă un lucru. Cotește la dreapta pe stradă și la a treia poartă, la a treia. Bine. Le găsi o curte. Acolo stă un capataș. Un ce? Un capataș, adică un negustor care conduce comboiul de căruțe. El pleacă mâine dimineață la Tucuman, cu caretasurile lui și cu boii lui. Du-te și roagă-l să te ia. oferă serviciile tale. Poate-ți va da un loc într-o căruță. Hai, hai! Du-te, du-te, du-te chiar acum! Sigur, mă duc imediat! Mulțumesc, Matușico! Dumnezeu să te ajute, copile! <râng> Nere, tu mi-a taie și care pleacă mâine dimineață cu căruțele la tu si, Ce? Vedele ce vei interesat. Vă rog să mă luați pe mine până acolo. O caut pe mama. Sunt italian. Nu am văzut-o de doi ani. Da, loc. <râng> <râng> am 15 lire. Mi le dau. acea apă și haina pentru animale. Aduce mari încoace. Voi face orice treabă. Puțin ne punem la da șansă. Oare mi și mie un loc, domnule? Tu zi un am spus că nu mai e niciun loc. Dar voi noi nici nu mergem la Tucuman, mergem la Alcoraz, Santiago del Estero. Ai dușit scârbuță, am v-am spus. Într-un anumit loc va trebui să te lăsăm și vei avea încă o bură bucată de drum de pe jos. Aș merge și de două ori piată. Nu vă faceți griji. Ui, măi, de, de, de, de, de căruță, Nu vă faceți griji. Oricum voi ajunge. Faceți în cine eu loc, domnule. Fie, băi, milă. O caut pe mama. Nu mă lăsați singur aici. Bagă de seama. E o călătorie de 20 de zile. Nu! No! E de căruță-i coace, am spus. Să știți că nu-mi pasă. E o călătorie grea. Voi suporta orice! Va trebui să călătorești și singur! Nu-mi e teamă de nimic, pentru că o voi regăsi pe mama. nu vă de Brr. mine! Bine! Mulțumesc, domnule! În noaptea asta e să dormi într-o căruță! Te voi trezi mâine dimineața la patru. Nu vă faceți griji! Mulțumesc, domnule! Mulțumesc, domnule! Doamne, o mai fi și localitatea asta. O, mamă, mamă, dacă ai ști cât de greu mi-a fost în ultimul timp, cât am suferit, drumul de la Cordoba până aici a fost, a fost iadul. Am lucrat ca un rob. și m-au bătut și m-au înjurat, am tras frig și fame. N am pe mine decât niște zdrențe. Papucii mi s De la Genova mi-am luat haine ușoare. Era deja primăvară. Aici însă este așa de frig. Am fost și bolnav. O săptămână întreagă am zăcut în căruță între viață și moarte. Doar ca acela, care părea la început foarte dur și rece, mi-a arătat puțină milă și m-a îngrijit. Dacă nu era el, cred că muream. Dar am trecut peste toate și acum, iată-mă singur, în mijlocul prieriei, fără de sfârșit, merg spre tucuma, Merg spre tine, mamă. Gândul că poate curând te voi revedea îmi dă puteri și mă face să nu mă tem de nimic. Peste bună, Până la Tucuman sunt doar cinci mile. Dacă aș putea, dacă aș putea, aș zbura aceste ultime cinci mile. Picioarele mele însă nu vor Nu știu ce să mai fac. Da, abia de ea suferă rău. Sănătatea ei era deja șubrătă când am precat din Buenos Aires. Îți amintești? Slăbise, devenise triste. Da, din păcate nu i-a ajutat să-și revină nici aerul curat din Cordoba. Păi cum să-și revină dacă a pierdut orice legătură cu familia sa? Doar ști că de mult ține ea la cei doi fii ai săi, la soț. Le-a trimis o mulțime de scrisori. Dar de ceaba. N-a primit niciun răspuns. Nici din Italia, nici de la vărul soțului ei din Buenos Aires. mi miile să o văd cum se uită de fiecare dată când vine poștașul. De 15 zile nici nu se mai ridică de pat. Ce a zis doctorul? Care a fost astăzi să o consulte? Ce șanse are?" Puține. Puține de tot dacă nu accept urgent o intervenție chirurgicală." E chiar atât de grav?" Păi, doctorul spune că hirnie intestinale strangulate poate fi înlăturate numai pe cale chirurgicală. Și se refuză operația categoric. Spune că dacă nu mai știe nimic de familia ei, nu are niciun rost să mai trăiască și și vrea să moară. Suferă îngrozitor. Hai să mai încercăm, poate o convingem. Doctorul va veni și mâine. Ah. Hinovesa, dragă, de ce nu vrei să ne asculti și să accepti operația? Ne pare rău pentru suferința ta. Vrem să te ajutăm. Noi te iubim și te prețuim mult. De doi ani de când ești în familia noastră ne-ai devenit aproape și nu vrem să te vedem suferind. Ascultă, dragă Hinovesa, doctorul va veni și mâine. E un doctor bun. mai contează. Nu mai am putere să rezist. Lăsați-mă să mor. Totul s-a sfârșit pentru mine. Mai bine să mor înainte de a afla ce s-a întâmplat cu familia mea. Nu dispera, în ultimul lucru, timp noi am schimbat adresa. Poate scrisoarele s-au rătăcit undeva. Curind o să primești neapărat răspuns din Genova și o să afli că fiii tăi sunt bine sănătoși. Cresc și te așteaptă. Când te vei întoarce, vor fi plăcăi adevărați. Copiii mei. copii mei, copii mei. Nu Că să mai de ce doamne? De ce am plecat pe lângă ei? Ce s-a întâmplat cu ei, sărămânie și bunul meu soț, oare ce fi fipățit? De ce de atâta timp Nu am nicio veste. Mai bine să mă de să că Lisandra îmi place ceva grave. Mm. Oh. Oh. Henoveza, încearcă să te carmezi. Trebuie să crezi că totul va fi bine. Accept operația Henoveza. Totul e pe contul nostru. Nu vei cheltui un ban. Oh. Oh. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, stăpânii mei, vă mulțumesc din suflet, dar e mai bine să mor, chiar dacă voi fi operat, nu mă voi vindeca, sunt sigură, sufletul meu este tare bonav, mă doare mai tare decât orice. Mulțumesc pentru toate îngrijirile, bunii mei stăpâni. Degeaba se va întoarce doctorul, vreau să mor. Acesta este destinul meu, să mor aici. Așa a hotărât proba de Dumnezeu. Să nu mai văd, să nu mai văd niciodată copii! Copiii... Marco, Marco, puiul meu! puiul meu cel mic! Oare ce mai faci tu, scumpule? Cum arăți? Ești mare! Cine te sărută seara înainte de culcare? Oh, oh, oh, oh, nu mai pot! Nu mai pot, Doamne! Ajutați-mă! Ajută-mă să mor! Ca familia mea Nu mai am pentru ce trăi. Nu spunea așa. Nu spune așa, Chenovesa. Copiii tăi trăiesc. Sunt bine. Nu li s-a întâmplat nimic. Tu trebuie să trăiești. Să trăiești pentru ei. Eu presimt că zirile acestea neapărat vei avea o veste bună de la ei. O să vezi. O să mergi, Hinovesa. M-a spărșit. M-a spărșit. Iată-mă și la Tucuman. Sunt foarte obosit. Dar gândul că acuși o voi revedea pe mama în de putere. Cine o are să întreb unde locuiește familia inginerului Mechinese? Toți par așa de grăbici și de preocupați cu treburile lor? Să intru într-o prăvălie. Uite o prăvălie cu nume italian. Aici la sigur mă vor înțelege. Domnule, vă rog, nu vă supărați. Da? N-ați putea să-l spuneți că unde locuiește familia inginerului Mechines? Familia inginerului Mechines? Da, familia inginerului Mechines. Păi, familia inginerului Mechines nu locuiește în Tucuman. Nu. Nu, nu locuiește în Nu mai fost! Da. Si ce-i cu tine? Ce aștept? Ce s-a sí. întâmplat? Ten Așa, de foame! Uite da. da... da. ce slav! Știți nu Dar ce-a vrut? Ce-a întrebat? Băi, a întrebat unde locuiește familia inginerului Mechines. Și i-am răspuns că nu locuiește în Tucuman. Băi, eu de nu prea departe de oraș. Da, dar nici n-am apucat să-i spun că așile și n Doamne, asculta cine Ascultă, ascultă aici, băiete. mai speriat de groază. Nu este cazul să desperi. Familia mechinesc nu locuiește aici, dar nu e departe. La dar câteva ore de mers de Tucuman. Unde? Unde? Colo imediat. Stai, stai, stai. Stai, copile. ia Mai odihnește de un pic, revină da, până acolo se fie vreo 15.000 Pe malul râului Salavillo Unde se construiește O fabrică de zahăr Se află un grup de case da. Acolo este și casa domnului Mechines nu e așa? Exact da, da. Tot îl știu E un om cum se cade Poți ajunge acolo în câteva ore Dar trebuie să te odihnești Măcar un pic Am fost acolo acum o lună Ai văzut-o cumva pe temeia de serviciu A domnului Mechines? Henovesa? Sigur că am văzut-o. E o femeie tare harnică. Ai, Ai văzut-o pe mama? E vie? Da. Trăiește? Sigur. Doamne, mulțumesc. Ajută-mă. Ajută-mă, Doamne, să ajung cât mai repede la ea. De unde să o iau ca să ajung acolo? Care e drumul? Mai stai, mai, stai, mai, stai, mai stai puțin. Plec imediat. Liniștește-te. Liniște Care e drumul? Liniștește-te, liniștește-te copilor. Bă, stai un pic. Până acolo e o zi de mers. Iar tu areți atât de obosit. Odihnește-te. Treci daia de, de alături și curcă. te Pleci mâine dimineață. Cu neputință. E exclus. Trebuie să o văd pe mama. O căut de atâta timp. Spuneți-mi, spuneți-mi pe unde să iau. Plec imediat. E când prin pădure. italian. Sper că v-ați decis și veți accepta operația. Este unica soluție în cazul dumneavoastră. Vă asigur, totul va fi bine. Trebuie doar să semnați că sunteți de acord. Nu semnează nimic. Nu are rost. Știu că voi muri. Nu mai am scăpare. Dar, Henoveza trebuie să accepti. Este unica șansă. Doamna are dreptate. Operația este sigură. Vă voi salva. Dați ți dovadă de puțin curaj. Nu este nimic atât de înfricoșător. Trebuie să semnați. Nu. Am curaj să mor. Dar să sufer în zadar, nu. Ce rost mai are să trăiesc dacă nu știu nimic despre familia mea. Mai bine să mor înainte de a ști ce le s-a întâmplat. Doamnă, Doamnă, îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că dacă nu vă lăsați operată, veți mori. Chiar foarte curând, și e păcat. Aveți o șansă să vă salvați. Nu, n-are rost. Mulțumesc, domnule doctor. Mulțumesc, dragii mei stăpâni. Probabil așa am de fost scris. Lasat-mă, lasat-mă să mor liniștită. Da. Și încă ceva. Dragă, draga mea, bună mea, doamnă, vă rog să primiți puținii mei bani și lucrurile astea familiei mele la Genova. Sper că sunt cu toții în viață. Inima am spune. Inima-mi spune că trăiesc. Domnule, domnule inginer, vă caută cineva la intrare. Și vă mai rog să aveți budătatea să le sucrieți. Că m-am gândit mereu la ei, copiii mei. Josefa? Am să-ți dau o veste bună. Pregătește-ți inima pentru o veste foarte bună. O veste care te va bucura foarte mult și te va face să vrei să trăiești. Pregătește-te să vezi o persoană pe care o iubești mult. O persoană care a sosit chiar acum, pe neașteptate. Cine e? Sunt eu, mamă. Fiul tău, Marco. Te-am găsit, mamă. În sfârșit te-am găsit! Mama! Mama! Doamne, Dumnezeu! Marco! Da! Marco al îngheu? Da, mamă! Nu pot să cred! Marco! Eu! Chiar tu ești? Da, mamă! Doamne! Ai făcut o adevărată minune! Îți mulțumesc, doamne! Marco! Marco e vin. Mama, sunt aici lângă tine. Cât de mult te-am căutat. Marco, băiatul meu cel mic. Chiar ești lângă mine? De unde te-a luat aici? Până, cât ai crescut. Chiar ești tu? Da, mama, Ești singur? Ce mă de față să văd dacă nu visesc! Sunt lângă tine, mamă. Mi-a fost atât de dor. Dar ce ai? Doctorii, pregătește tot ce trebuie pentru operație. Vreau să mă ridic. Vreau să trăiesc. Mai repede. Nu mai vreau să mor. A venit Marco. Marco al meu. Sunt gata, doctori. Nu mai vreau să aștept nici o clipă. Duceți-l pe Marco de aici, să nu audă nimic, vă rog. Eu o să rapt. Dă-mi mai o să rot. Tot, tot, vom vorbi după pace. Sunt gata. Domnule doctor, vă rog, grăbiți-vă. Acum vreau să trăiesc. Vă rog să ieșiți de aici. Rămâne doar bolnava și asistentul meu. Hai, băiete, să ieșim de aici. Medicul trebuie să se apuce de lucru neîntârziat. De ce să ieșim? ce să-i facă mame? Ce are mama? Mama ta, Marco, este grav bolnavă. Trebuie să opereze cât mai urgent. Hai să mergem în altă odaie. Te vei odihni puțin. Nu mă duc nicăieri de aici. Voi sta lângă ușă. Viața ei este în pericol? Acum cred că nu. E o adevărat minune că ai venit tocmai în această zi. Te-a adus Dumnezeu. Ea refuza refuzat să fie operată. Zicea că vrea să moară. Era foarte împunerată că nu avea deși de la voi de aproape un an. Mama, și noi ne nișteam. De asta m-am și pornit în coace. Dar cum ai găsit? A venit de unul singur în Argentina? Da, am venit singur. A fost foarte greu. Dar mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să revăd pe mama. Am cutrăiat o jumătate de țară. V-am căutat și la Buenos Aires, și la Cordova, și la Rosario, și la Tucuman. Sărmane, copil, cât de greu ți-a fost. Ah. Ah. Ah. Ce-i faceți, mami? Ah. A murit mama! Stai, copil, nu se poate acolo? Nu intra! Doctorul știe ce face. Liniștește-te, copil. Mama ta este salvată. Mă e salvată? Mulțumesc, doctore! Îți vom fi mereu recunoscători! Doamne! Doamne, cât de mult mă bucur! Mulțumesc, doctore! Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră, domnule Îngină, că-ți-a avut grijă de mama! Meritul cel mai mare în salvarea mamei tale este al tău, Marco. Ești un mic erou! De dragul tău, mama ta a acceptat să fie operată. Tu i-ai redat speranța de viață și dragostea de a trăi. Și ea ne-a redat o nouă, mie, fratele meu și lui Și ea ne-a salvat pe noi. Pentru asta a creat Dumnezeu familie noaptea. atât atât de mult. Te recunosc, m-a făcut pe spre locuri, că sunt sigură te gândeai ca și mine la copiii care au mame plecate peste hotare și le duc dorul. Mulțumesc Roxie că ne-ai ajutat să cunoaștem o lucrare atât de valoroasă. Cred că trebuie să mulțumim mai întâi celui care a greaat-o, adică scriitorul italian Edmondo De Amicis, precum și celor care i-au dat viață radiofonica. Ați ascultat spectacolul radiofonic de la Apenin la Anzi, realizat după Romanul cuorei al scriitorului italian Edmondo de Amicis. Rolurile și interpreții. Marco, Vitalie Jacotă. Mama, Viorica Chircă, artista poporului. Tata, Vitalie țapu. Țăranul, Vladimir Zaiciuc. Artist al poporului. Domnul Mechines Vlad Ciobanu. Doamna Mechines Galina Lazarenco. În alte roluri au evoluat actorii Eugenia Butnaru, Vladimir Cobasnean, maeștri în arte, Nicolae Jelescu, Ion Munteanu, Mihai Ciobanu, Oresea Stăvilă, Ion Grosu, Petrică Oistric, Lilia bojenski bejan Valeriu Avornic și elevele. Alina și Felicia Luchianenco, Adriana Solovei, Dulceana Duca. Regia computerizată, Octavian Rusu. Regie de studio, Angela Denila. Regia artistică, Aurica Mirca. Dramatizare și adaptare radiofonică, Valentina Romanciuc.